Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanil ayumiddin Allah në më dhuva rëfale ndarojim dhe vet në përëti ndihim dhe fale kërkojm në avdata tona dhe bëkim me qofshmi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam i familje ti me shokët dhe gjitha taj që ndjekin këtru këtër në dhërëndit në fundë të kësaj bota Të ndarru lëzër povardojm prejsa të për sarim dhejrëse të sabahut, pas një shkëputje që e kemi pas, pas përfundimit të ciklit për lutjet për doat, që e kemi mërtuar gjenetikë kësaj bote. Andalësë Allah vale në Gjellewala që ne këfreskan zemrat me përmendin e ti, dhe të në mundësën që përmendja ti tjetë me dëvërtit një borim i knjatsisë dhe i linturisë tonë këtë botë dhe i mundësisë për të fituar gjenetin në botën tjetër e që nga sot inshallah do të vazhdojmë me një seri të re ku shpresoj që do të përfitojmë dhe do të kemi mundësi që atë që e dimta kujtojmë dhe përmirësojmë dhe atë që nuk e dimta mësojmë si digjitare që inshallah duhet na bën dobijë më të. Ajo që do të flas për tendvijim është një temë besoi e rëndësishme e duebishme dhe gjithashtu edhe interesante për të gjithë neve. Të flasim për një temë që ka bërë me Mohamedin sallallahu a sellem dhe ka mëndosë që ta e mërtaj, ta njohim të dërguarin a lehi sallallahu a sellem dhe të përzjedhim disa anë të jetës i interesante duke nëzirë në pa përfitime të rëndësishme që djetarët ne i kanë dhenë dhe që të mëndojme që biografinë ti të ashëndrojmë në praktikë dhe në një mundësi që të ashtrim, sa ma te për mundësin e pasimit pegamberit Alehi Sallatë Vësallam. Dhe pa dëshim se njohja e Allah Gjellewala dhe njohja e pe pegamberit Alehi Sallatë Vësallam janë ato që garantojnë kualitetin e besimit në ta. Në i duhet që të kemi një cilësi të lardë besimit në Allah Gjellewala dhe kjo cilësi është e kushzuar me njohja në tynë. Ndhe sa ma te për njohja me Allah Gjellewala a kualitativ dhe haqmë të që do t'i besim një në te. Dhe gjithashtot edhe, sa ma tepër e njohim pejgamberin Alehi Salatu Veselam, do t'fitojmë dhe përfitojmë do bitë shumë të që dua t'flasë për to sët, insha Allah, ben Nila. Andë në hyrit e kësaj teme, do t'flasë për rëndësine kësaj dhe, që farë sënohë të arjetë për mes këti cikli ligeratash. Pa dushim të në nëzërna në nëzë Gjdo kush për jneve din diqka për pejgamberin Alehi Salatu Osram. Dikush më pak e dikush më shumë, por zdo kush për jneve ka diqka për njuhrive që din për Muhammedin Alehi Salatu Osram. Mirë po, këto njuhuri, ndo sa shumë më te për janë të karakterit historik, ka ndodh, ka qenë, a i ka vëpru, a i ka shku, këto e kështë të më ratë. Mirë po, njohë jenë më e thellë të sekaqë, pastaj fillon duke u zbehur. Do thot, shumë më pak dim kur si do bin nga ajo që kanë ditë, saqë dim vetat që kanë ditë. Prandaj të shohim që atë që dim se kanë ditë, ta zgjerojmë dhe thellojmë për të përfshirë ato shumë urtësi dhe shumë ë dobi që janë përmandu lidhë me këtë me këtë tim. Çka përfitojmë ne nëse e njohim pejgamberin alayhi sallatu sallam? në nëzër dëshmija që njëri ju hynë me ta në islam dhe të dëshmanë së shë musliman është shadete La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe të dëshmojmë se nuk ka zëtë që mëritan të adhërojtë pas Allahut dhe të dëshmojmë se Muhammedi Alehi Salatu Osram është rëbë dhe i dërguvarit ti dhe të tëtë Besimin Allahën dhe besimin të pejgamberin janë kusht dhe në qeles për të hynë e islam. Për dhe sa është këto, atër e samë atë e për e njojnë pejgamberin Alehi Salatuzam, aqë më atë e për do të pëllëcojt besimin te. Këse besimi, si kurse është e njërë, do tëtë mund tjetë, si përfatsor, mund tjetë informatë, por mund të jetë shumë më i thellë, do shumë më i gjerë e nje këtë Rëndaj, për asojiruë një kat besim. Prandaj, për shembull, nëse ne njohim argumente edhe fetare, edhe logjike që dëshmojnë se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka qenë me të vërtetë i dërguari i Allahut, ka qenë me të vërtetë një njerëz i veçantë i posaçëm që ka baurt mision dhe Allahu xhellahu ora i ka shpallur Për dy shumë se sa më tjepër njojmë ga kjo anë, aqme tjepër dhe të plecojt besimi jonë në të. Aqme, si kur që e seka, dhe tjetë më i qendru shumë, më kualitativ e kështumërrat. Pra ndaj, djetarit kanë shkuar livra, për shumë që flasin për këtë temë. Argumente që flasin se ka qeni i drguarja latë. Ne edhim se ka qeni i drguarja latë. Mirë po dalanë kur kjo fuqizot me argumente që shtujmë bindjenë, që fuqizojmë kët dhe ashtuim kët besim në Muhammedun alayhi salatu vesselam. Për kët arsye atë, ë, ne kurë Muhammed alayhi salatu vesselam ka shumë nga ashabët që kanë pranuar Islamin, kur kanë pasur të qarta argumente që flasin se ky është i dërguar ji Allahut. Prandaj ne duhet të njihemi edhe me këto, edhe me këto argumente. Jun jo bas të dushimit po në bastë të fuqizimit të bindjes, nga se bindja mund tjetë nivele-nivele. Pra që sa so ne e fuqizujmë këtë bindja, pra që edhe plecujmë besimin, besimin tonë. E fuqizimi kësë i bindjaja, dhe shtimi kësë i bindjaja, dhe i këti besimi, pa dushim se kalojnë ka rruga njohjes. Ta njohjnë pejgamberin Alehi Saratus Ram, që na shtojt bindja, që na shtohet besimin të e kështumëran. Sikur që e dini se, edhe popët e pejgambert më hershëm, ma një dhe ta që kanë besuar, ma një dhe pejgambert ka pas, që kanë kërkuar situatat saktuara, dhe ta që kjo një jetjet më e, më e krisalizuar, më e fusheshme, për të shtuar edhe më të i bindja. Sikur që e dini, Ibrahim Jalisom tha, më të rega, kejfe tuhil me uta o zot më mundëso që të shra si në gjallë të të zdekurit Allah i tha a nuk përbeson jë ja tha përbeson unë besim po o lakin lijat ma inë në kalbi por që zemrat me qëtësot më tepër jo pësë është të rëvulluar jo pësë është të rëzuar por zemra është e përngo për me bindja zemra është e til që sa të ushqesh me bindja a e prënen nuk mund të uëndë njerëse është mbushur zemra bindjeja. Sa duhet shumë bindje e madhe për tu, ndoshta për të provuar më e mbush, jo për më mbushterësisht. Me ndonjë mbush kurse argumente, kurse fakte, i shtohet bindja, i shtohet besimi, i shtohet qetësia, i shtohet eh uh, siguria në atë që ka besuar edhe më tepër. Prandaj ne do të ndëmojmë që gjatë udhimit ton të shfaqin pejgamberin Alehi Saratusan si kurse me e pati edhe me paminet i fizike edhe me paminet i të moral edhe me gjithë ato që e bëjnë sa më pran neve këtë pejgamber Alehi Saratusan dhe sa më pran që e kemi pa dushim se aq me i fëqishmë besimin te do tjetë me lejnë e lojnë e legjalu do bi e rrë dhe që synëm të a realizujmë për mes këti cikli gjeratër është që sa më atë e për të njuhim Aqmë let dhe aqmë sigurt I krymë obligime që kemi ndaj ti Nga se nësi pasurës e ti Nësi besintarë në Zotën Gjellewala Në kemi obligime dhe Muhammedit Aleyhi Salatu Vesra Obligimi i besimin të Dhe atër se këm piken e pan Obligimi i pasimit e ti Obligimi i Përkrahjes dhe indimes dhe ti E kështë më rad Për ndaj nuk mund është me e pasu në qofë se nuk e një, apo në qofë se njojnë pjesreshtë, si kur që kemi cekë disara, dhe qofë se njojnë ja jonë për pejgamberin Alehi S.R.O.S. dhe sunet në ti është njojnëja e caktuar që përfinë diso aspekti tjetës ti, ose diso format të adurimit e ti, e që rektuar në të kërkuara, atë në qofë se kaq është njojnë ja jonë për pejgamberin Alehi S.R.O.S. pa të shemë se kjo në logaritë pasimit të mangët, të cunguar, dhe sa ma te për zjeruat e para, zjeruat edhe e dyta. Andaj sa ma te për njojnë, për shambull, si kur që ka libra që djetarë kanë shkuat, quhen, për shambull, veqërit e pejgamberit Alehi Sera Tosera, që kanë bëjme, jo veqërit specifike për te, po, ato që e shfaqin bukurin e po mjesërit të branshme, të besimit, të silnës, të fjallët ti, të komunikimit njerës e kësë më rratë. Në iso ma të i për njëjmë nga jetë a ti, aqëmë gjithë përfësirët të ti me në pasim, aqëmë të i për dhëtë ambrojmë nga sëtim se edhe kjo të qenë nga, nga pasimi, edhe kjo qenë nga biografia pejgamberit Alihi së ratu dhe së ratu dhe së ratu. Ose në gjithë dikush konteston dhe qka nga jetë a ti, të, të e ti e njës tokën duke qenë rregull, nuk bën kusht të më thon. Ose këtu nuk duhet të veprohet nga se këtu nuk ka vepruar, këtu ka vepruar pejgamberi alayhi sallatu wasallam. Sa insomati për neujim, aq më let i këto obligime ndaj tij. Dhe aq më aq më tepër e doim pejgamberin alayhi sallatu wasallam, nga se edhe dashuria ndaj tij është pjesë përbërëse e obligimeve tuaja ndaj Muhamedit alayhi sallatu wasallam. Për këtë arsye atë një prej përfitimeve është që të janë njojmë vlerën Muhammed Aleyhi S.A. Gjitha kush për një e këtu të ndërnëzër në që se pyth a ka vlerë pejgamberi Aleyhi S.A. A ka pozit, a ka grada, gjitha tim se po. Mi për kërë është njojnë ja për gjithë shme. Sa so më atë e për e njojnë pejgamberi Aleyhi S.A. A që më mirë e njojnë me dhe vlerën e ti. A që më mirë e njojnë me dhe pozitën të ka Allah që e ka dhe somati për të njohur pejgamberin alai salatu sallam, më tepër edhe i dim arsyet pse ky pejgamber Allah i Allahs është zgjitur. Për të kuptuari se nuk është e rastishme pse ai është pejgamber i Allahut. Për të kuptuari se nuk është e rastishme pse është krijesa më e dashur e Allahut. Për të kuptuar ti vetëse nuk është e rastishme pse ai ka gjitha këto pozita dhe do këtë të ketë gjithë ato shpërblime dhe grada ditës së gjykimit, nuk është e rastishme. Dhe nën tjetër somati për të njohur Peygamberin Alehi Salatu Oselam, ndërnozër, të të bindim edhe, pse shok të ti ka shumë e vlerësuan? Pse shok të ti aqë shumë e që muan? Pse as hap të ti ishin aqë të përkushtuar në ndjekin e ti dhe në përkrajnë e ti e kështumë e radhë? Kure nje, gjitha këtu pastaj, i ki më let me i kuptu. Ato pyte më dhaja, a thu avad, pse ka shumë e deshtër? Me të pyte, pse ka shumë e kadash e bubekri? Më adhirim e ka dorë shumë ama nuk din pse ka doa e ka dorë ja si ka, ka, si ka shumë. Do të thotë përgjigjja e vet më dhet por ka qenë i dërguar me Allah, ai Allah. Ne sapo të ikson vërtet do të kemi vërtërsim, më thon përgjigje. E ngjitha këtu ne ja përgjigjja, Njuhja ti. Kur e njeh si ka qenë pejgamberi alaihi sallam, kush ka qenë ai si Njeri? Padoshim se më le të jap përgjigje, pse e dësh se ka shumë Ebubekri radhiyallahu taala, ose pse e dësh se ka shumë Omeri? Pse e deshte a i këshumë, pse e pasoj, pse ka shumë e vdesuan, pse ishte ka që i rëndësishën për ta, Muhammedi Alehi sëratu osëram. Si kur së të tha, Enesi zmi Malik, radiallahu ta'ala anhu, kur ishte gjallë, pejgamberi Alehi sëratu, sa mdryqan të medinja, kështë një dritë përsaqme, po sa mdryqë, pejgamberi sëratu osëram, thë Enesi, thë disi, uzbeha jo dritë, nuk kështë e ma ajo medinja që ishte maherët. Pse kështu e kë ai nuk mundsh me dit nuk mundsh më dhon përgjigjen nëse nuk e njeh e kur e njeh mirë është pse ka shumë vuajtën as hapëti ku nuk e pa të më dhe për të pa ti pse çdo fatkësi është për mua e për ty që ka vdekë Muhamedi alaihi sllatu sallam qajsi kusë ka thon Muhamedi alaihi sllatu sallam çdo fatkësi që ju godat çdo fatkësi që ju godat kujto në fatkësinë vdekjes time qasë nuk ka prurë më të moda se kjo. Jo për shkak të dekjes, se ne vajtojmë, jo për këtë arsye, na jemi të pajtuar me çaktimin e Allahut, po për të pautë se sa so i mungon botës sot një njeriu si Muhamedi alayhi salatu wasallam. Sa so do të sa so kanë nevojë njerëzit për një njeriu si ai. E ne çu se nuk është ai fizikisht i prrezent, të bindesh se sa so kanë njerëz nevojë për mësimet e tij, për udhëzimet e tij, e kështu me radhë. Por tërkët, nuk mund është me e di drejtë që se nuk e një Muhammedin Alehi Sallatua Sram. Parë në nejtë shumë që, për mes të njohje, të japim përgjigjën në këto, këto pëllutje madrështore, dhe të japim përgjigjën në tërkët që e cika ma herët. Gjithashtu të ndërdozër, korflitët për Muhammedin Alehi Sallatua Sram, korflitët për biografin e Muhammedin Alehi Sallatua Sram, pa dushimë se këtu ka gjëra të vë Por ka dhe të atilat përvërteta. Ka transmitime që nuk janë të sakta. Nga njërë dhe kalojnë, kalojnë ato që jenë më te për do të të tërlime, jenë më te për do të, të bestytni, sa që janë të mamë transmitime të sakta që vinë nga pegamberi Alehi Sëratusat. Andaj nuk mundëm i me e dalu të sakta nga pasakta, realitetin nga trilimi, dëvërtetin nga e kota, Nuk mund të ndëlojmë këtu qëra nëse nuk e njojmë Muhammedin, Alehi Sratosan. Sa më tepër e njohim, aq më tepër, aq më afer dhe të jemi burimet të pasër të biografisë të ti, të mësimëve të ti. Dhe sa më pak e njojmë pegamberin, Alehi Sratosan, aq më letë dhe të bimë viktim të dhe një, dhe një manipulimi, transmitimit pasak që vijen nga i, e kështë marad. Pandaj ne duhet të njojmë edhe për këtar syrë që të dalojmë atë që është e vërtet, atë që është e sakt, atë që është e transmituar të mamë si duhet, se medvërit ka qenë kështot, nga e që nuk ka qenë, qenë kështot. Dhe të shojmë se sa dhanë dietarët mund dhe angajim dhe përpikët vërdushme për të ne e përcil të pastër këtë biografi, për të ne e përcil të sigurt këtë biografi, që te pastaj lërshë shumë dhe sigurt të vendasë është këmë të tua në ndjejë kënë e gjurmeve të ti në ndjejë kënë e mësimeve të ti e kështë mërat dhe të shojmë të ndërnëzën si për që kemi të sek se nuk ka njëri në historin e njerëzimet nuk ka njëri që ka shkel një fëtyrën të okës e që janë kujdes pasurës të ti për mësimeve të ti për biografinë të ti për të përqilë sa këtësështë u Sikur që këtë Sikur që ndohë dhe kjo Me Muhammedin Ali Saratusan Djetarë të shumë Mësimet shumë ta Sakrifica Dhe të të dhe, dhe të pa paramenduara ma heret Që dy kush mund të i bën Për të përshet të pasër Këtë biografi, këtë mësime Këtë njohen dhe i Muhammedin Ali Saratusan Andaj në që ka dhe dikosht ka sakrifikur dhe lodhë dhe vazhdan të lodhët që këtë omësime t'i në gjithë mund të freskëta të sakëta atër edhe ne do që t'jemi pjesëmarës në këtë projekt në këtë angajëm madhor, umetor shumë shëkullor t'jemi edhe ne pjesëmarës që është bile me indëgju këtë omësime për didh me daluse jo, këtë nuk është apo këtë është pjese biografisë e Muhammedis alihi sratu o sratu Edhe përfitimet më të shumta që dalin nga njohja e Muhamedit aleyhis salam, më po thefund ta them edhe një pikë të fundit, të nderozë që e kemi rënësi, do të thotë që ë uh, me e njohur Muhamedit aleyhis salam krasë është aktuën pika që i çeka maharat. Edhe njohja e Muhamedit aleyhis salam të nderozë na bën të gjallë modelet e tij pranë vetes. Saka ajete kuranore që Zoti Gjallë xelalu ë uh, na porosit që të sillemi për botë sikur me qenë gjallë. Për shembull, Allahu Gjallëu thotë: "Ya ja, ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatekum fawqa sawti an-nabi." O ju që keni besuar, mos i ngritni zërat e juaj mbi zërin e Muhamedit (paqja qoftë mbi të). Thotë mos thëllëni me zë më të ngritur se aje që fletë. E ku fletë aje? Aje ka vdikë, aje nuk është mesin tonë, në nuk e ndëgjojmë zërën e ti. Aje bje kjo se tash kjoja jetë nuk është i zbatushum? Jo, nëse aje fizikisht nuk është gjallë, zërë e ti i për cilë përmes mësimeve të ti, udzimeve të ti, është aje që obliguemi tash në një obligimë më të posa që për balë, aso që ishin të obliguar edhe ashat e pejgamberit alayhis sallam pa tan pak më, më ndryshe se ata kishin gjallë. Prandaj e dim se nëse e njohim mund të zbatojmë këtë rregullat që në aspektin e ah shtu dukën më specifike si kur jen të jenë të ndëlidhur me atkoku kur ai ishte gjallë. Mirpo e kuptojmë se vazhdojnë të jenë të vlit edhe pas sa ai ka vdekur sallallahu alaihi wasallam. Do të nderozë Mos tarave me këtë meseksë, ka lidhje me pikën e parë, edhe më tepër po e përfundoj me admin se në varr kemë u pyet për këtë pejgamber. Një nga pyetjet madhore në varr janë të ndërlidhura me këtë pejgamber. Kush është Zoti yt, cila ka chim thëja jote dhe kush është ky njeri që u dërguat te ju? Jo? Shikoj, kush është ky njeri? Kush është pyetja që përgjithësisht mbahet në bosun e juaj andaj sa ma tepër e njohim pejgamberin alaihi salatu sallam më sigurt japim për gjinë e varse ka thënë Muhamedi alaihi salatu sallam as nuk ç kemi sikt për gjinë e varr nuk hipet me mësuar përmash tekstin e prohimet për shkakun dikush nuk njeh zgj nga këtë pyetje as nuk i zbaton pa mësuar përmash çka kam pyetë var kush e zotë ç'të më thonë hoj Allahu e, unë mësua do të shkojmë kush e kujtë Muhammed Elisam edhe u kryu ja, nga sa ta që do të dështojnë në përgjitë qëka ka me thonë se mbi e të nëse jë kulune keda vë keda thot, i komni njerës të ishin qështu do të thotë s'ka qenë në bastë njohjes po ka qenë në bastë në bastë një pasimit vërd qështu i komni njerës andaj për më udalu ti nga këta komni njerësit dalosh me njohje Sa ma the për e një pejgamberin alaihi salatu sallam, a është më meritorie për të dhënë përgjigje sakt në varr se po? Ky ishte i dërguar i ja Allahut. Ky ishte Muhamedi alaihi salatu sallam. Dhe kjo përgjigje kaq stabile, kaq e sigurt në varr, të garanton pastaj edhe mbarësi dhe shpëtim edhe kusringjallësh, do të futesh në flamurën e Muhamedit alaihi salatu sallam, e meriton shëfatin e tij dhe e meriton të në në ti vetë në flamurin e tij dhe emeritën të jeshë umeti i ti, dhe emeritën të jeshë nga ata të para që këtë një gjennat zbashkë me Muhammedin Alehi Sratusam. Gjitha këtuja rinë që ose ti, e një, Muhammedin Alehi Sratusam. Andaj, gjitha këtu dhe shumë tira janë arsye, pse, në ashtunë që ne gjithë mund të flasim për te. Ko pas kuat t'i këthemi, t'i qasemi nga qaset të ndryshme, por gjitha këtu kanë përqetim të pasurojnë, Gjdo kënë përneve në këtë fushë, në njohin e Muhammedis alihi sëratu vë sëlam. Dhe normalishtë të nërëzër nuk sënohet me këtë njohje ajo që ka të bëjmë me, njohin e djetarve, tëllohemmi, e zgjerohemmi, jo, por njohet që i duhet gjdo këtë përneve, njohet që i takan një pasuasit të pegamberit alihi sëratu vë medit, njohet që duhet me pasë parasysh një njëri që thëtë, La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Andalluh subhanahu wa ta'ala që kët udhëtim në kët biografi të na bën të këndshëm. Është të duhet shoqërojmë, të përfitojmë dhe përmes këtyre mësimeve të arrijmë këtu objektiva dhe këtu synime që i kanë fillim dhe gjithashtu lëllah subhanahu wa ta'ala që duke fol për të dhe duke mësuar për ta, Zotë të, Zoti xhallahu ak na e bën dëshmi se ne e dojmë kët pejgamber. Dhe ne besojmë te Në e lusim bë Allahu në gjallë vë ala që në esër t'jemi nën flamur dhe ti dhe t'jemi, tjemi umetit ti i ndëruar në dunja dhe i privilegjuar në botën tjetër. Allahu shpërles dhe ka që pojdofën përsa të dhe kiminar shumë zoti i shpërles dhe i ruajt. Usallamana Muhammedinu ala Ali, usahme, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam.